Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Selamat terpertemu dalam pengajian kita pada malam ini Pada pagi ini sebagian uh, menyambung perbincangan berhubung dengan ibadah haji kita iaitu kita masih bincang lagi membincangkan hikmat-hikmat haji ya hari ini sampai kita bahagian yang kedua iaitu bahagian yang kedua nombor dua dari segi kemasyarakatan ya betul atau tumpuh satu nombor satu Bahagian itu apa? Ya, itu manfaat haji, ya. Adapun manfaat amnya pula ialah dari segi sejarah. Hubungan sejarah pada nabi, khususnya antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna awal bayti wudha'a lin-nasi lil-ladhi bi-Bakkah mubarakam wa hulal alamin fihi ayatun bayinatu maqamun baynatu maqam bayna Ibrahim wa man daqalahu kana amina Aa, ini manfaat 'am. Yani kita tahu dari segi sejarah. Maknanya bila kita mengerjakan haji di Mekah tu ingatlah kita Sejarah tempat yang kita kunjungi, yaitu Kaabah, Baitullah, yang disifatkan oleh Allah Taala, Inna Awwalabi. Sesungguhnya ialah adalah rumah yang pertama, Awwalabi, rumah yang awal, diletakkan untuk peribadatan manusia, Laila diibakka, kata Allah. Yaitulah yang dibakka, Bakka itu Makkah. Jadi orang Arab menyebutnya Makkah dan menyebutnya juga Bakka. Cuma yang masyhur namanya itu Makkah, Mubarakan, dibarkati, wauhan lil'alamin dan jadi petunjuk bagi sekalian alam. Maknanya di sini Allah Taala bila menjadikanmu ke bumi, Allah Taala telah pilih tanah Makkah tu menjadi tanah karam, iaitulah tanah suci, di mana siapa-siapa yang datang ke sana itu minta ampun kepada Allah Taala dapat ampunan. Dan disediakan oleh Allah Taala tempat itu memanglah untuk menerima hamba-hambanya yang rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta keampunan. Sepakai sebagaimana firman Allah Taala dalam ayat yang lain Wa izjalna al baita masabatan lindasi wa abna. Ingatlah ketika kami jadikan rumah ini kata Allah masabah masabah tu yaitu tempat orang dapat pahlaw. Ha. Dan ada pula yang mentafsirkan tempat orang berulang alik. Untuk minta ampun kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, ingatlah bila Allah Ta'ala jadikan tempat ini, Masabatan linnas, iaitu tempat berulang-aliknya manusia untuk minta ampun dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa amna Dan tempat aman. Jadi, disitulah Allah Ta'ala perintahkan supaya tempat itu ada tanda. Dan tandanya diperintahkan benda Ka'bah baitullah. Amin. Ha. Dan Ka'bah Baitullah ini sudah ada. Katanya kawasan itu sudah ada dari zaman Adam AS. Dan setiap Nabi pernah mengunjungi tempat ini. Jadi bermakna hubungan sejarah para Nabi dan Rasul itu berpusat di Ka'bah Baitullah. Ha, oleh sebab itu, Allah Ta'ala kuatkan lagi perhubungan ini dengan Nabi Ibrahim AS. Dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Kenapa Nabi Ibrahim yang dikemukakan di sini Yang diketengahkan Atau dengan lain perkataan ditunjukkan Nabi Ibrahim Kerana Nabi Ibrahim ni Abul Ambiya bapa pada Nabi Kerana semua Nabi-Nabi Lepas Nabi Ibrahim adalah anak cucu Ibrahim Sezaman dengan Nabi Ibrahim Nabi Loh Nabi Loh tu anak saudara Nabi Ibrahim Nabi Loh Anak saudara Nabi Ibrahim Lepas itu semua anak cucu Ibrahim. Dari dua orang, dari Ishak dan Ismail. Dari Ishak itulah turunnya nabi-nabi Bani Israil yang dituanai. Dari dua belas orang anak Nabi Yakub yang bergelar Israil. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakov mempunyai dua belas orang anak. Satu daripadanya Nabi Yusuf yang terkenal sebagai nabi dan rasul. Yusuf bin Ishaq bin I Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, munabih. Dan yang sebelah seorang lagi itu banyak sejarah mengatakan mereka juga nabi. Cuma takat bukan rasul. Walaupun ada hal-hal yang laku, ya yang antara Nabi Yusuf dengan adik-beradik itu cerita macam mana dia dimasukkan ke dalam perigi buta dan sebagainya nah, itu semua berlaku sebelum mereka jadi Nabi dan Rasul nah. jadi ada riwayat mereka itu juga Nabi dan Rasul ini satu apa namanya perbezaan orang-orang di zaman Bani Israel itu ataupun boleh ceritakan kalau kita nak katakan kelebihan yaitu orang-orang Bani Israel ini ulama'nya semua Nabi Ulamanya semua nabi. Ah, ha, jadi mereka tak ada ulama yang bukan nabi pada zaman mereka. Itu zaman belum putus sejarah nabi-nabi. Ah, -nabi. ha, jadi yang ulama-ulama semua nabi lah di kalangan mereka. Tapi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada nabi lepas Nabi Muhammad. Oleh sebab itu katanya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama ummati keambiya ibni Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi ibni Israel Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah ha, mereka tu mengambil tempat nabi-nabi bang Israel ulama dalam umat nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mereka tak dapat wahyu malaikat tak turun pada mereka ah ha, tapi kedudukan mereka sama macam bang Israel bang Israel itu yang mengajar, yang menolongkan apa semua dari segi agama mereka tu. nabi-nabi lah ya jadi siapa nabi-nabi ni. dari keturunan nabi Muhammad termasuk nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Salah-salah Nabi Muhammad tu, siapa Ismail? Ismail bin Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dikemukakan dalam binaan Kaatah bintullah. Tujuan dan hikmatnya ialah supaya orang-orang yang mau beragama dengan agama Allah Ta'ala, patutnya berpusat kepada apa yang dipahamkan oleh Ibrahim AS. Baik yang ikut Nabi Musa, baik yang ikut Nabi Isa, baik yang ikut Nabi Muhammad, semuanya berasal daripada ajaran Ibrahim. Alat sejarah yang mana kemudian berkembanglah ada. itu. Jadi di sini dalam sejarah bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada peniti-peniti bagi Israel itu tentang Nabi Ibrahim, orang bagi Israel tidak ragu-ragu mengajarkan Ibrahim Yahudi. Ah, ha. Ibrahim Yahudi. Nah, orang kita tu mana? Ah, ha. semua memang mereka tahu sejarah Israel. Dan bila ditanya, akan pula kepada orang Nasrani. Orang Nasrani kata tidak, Ibrahim Nasrani. <laughs> ah Ibrahim Nasrani. Jadi Ibrahim orang Nasrani pun kata Ibrahim apa? Orang kita. orang kita. Allah Ta'ala tu orang Yuhama beritahu kepada mereka, Maka Ibrahim Yahudi yang orang-orang. Walakinkana hanifan musliman wa makan hamil al-muslim. Haa, Beritahu mereka yang Muhammad, Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasran. Kerana Nasrani dan Yahudi datang dan nama tu terkenal selepas nabi Ibrahim. Jauh orang Yahudi ini bila keturunan Timur, bila bila keturunan Yakub inilah yang dinamakan bali Israil. Ha, Yakub tu bernama Israil. Israil dan Bani Israel inilah keturunan Yaakob sebelum itu tak ada bang nama bangsa Yahudi atau Bani Israel belum terkenal tapi orang Arab sudah ada tapi bukan Arab keturunan Ismail bin Ibrahim Arab Purba Arab itu ada tiga peringkat Arab Selatan, Arab Utara tapi Arab Uresh ini dari Ismail bin Ibrahim jadi kalau orang Yahudi nak kata Ibrahim itu Yahudi tak betul kerana Yahudi datang kemudian dari Ibrahim. Apa lagi nak katakan Ibrahim Nasrani? Lagi tak betul kerana Nasrani itu asal daripada satu kawasan dalam tanah Arab namanya Nasirah. Orang-orang itu yang mula-mula menyokong Nabi Isa AS. Jadi menyokong namakan Nasrani. Tak kena-kena langsung dengan Ibrahim. Jadi janganlah maknanya dalam ayat tadi. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasranian. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Jangan kamu cuba nak tarik apa namanya? Ibrahim menjadi orang-orang yang musyrikin. Padahal itu Allah Taala kata, "Makana Ibrahimu ya'ud Yahudiyan wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wama kana min al Dan dia bukan dari golongan orang musyrikin. Kamu ni dah musyrikin nih. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudi dah musyrikin, Nasrani dah minar musyrikin. Maka ngenal musyrikin. Inna awat inna awalan nasib Ibrahim adalah orang yang mula-mula adalah orang yang paling utama adalah orang yang paling utama. <coughs> Ialah orang yang paling utama mengikut Ibrahim Inna awlat nasib Ibrahim Orang yang paling utama nak menafut Ibrahim Laladhina tiba'u Ialah orang yang mengikutnya ha. Jadi kalau nak kamu nak kata Ibrahim orang kamu Kamu kena ikut Ibrahim Tapi sekarang nyata kamu tak ikut Ibrahim Yang mereka ikut Ibrahim sekarang satu je Bersunat Bersunat Itu Nabi Ibrahim mula-mula orang yang ber Sunat tu Orang yang mula-mula dikerintah sunat Nabi Ibrahim Dan mereka sampai sekarang sunat Bahkan ada banyak bangsa-bangsa dalam dunia ni pun sunat Tapi bukan dari segi agama Dari segi apa? Percihatan Tak apa ya, Tapi kita ni sudah ilmang sebelum itu Sunat ni memang perintah pada kita Dan pada Ibrahim Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kamu memang betul ikut Ibrahim Kalau kamu nak mengatakan Ibrahim orang kamu Tidak kamu ikut ni. Dalam segala hukum hakamu dalam segala syariat, terutama kepercayaan. Jangan syirik Nabi Ibrahim. wa makan min al-musyriqin. Beliau inilah juga yang mula-mula kata, Ini wajah tu wajhiyah lilladhi fathar as-samawati wal-arda hanifah muslimahu wa ma'ala min al-musyriqin. Beliau ini juga yang mula-mula mengatakan begitu, Inna tarati wa musuki wa mahala wa matillahirrabbin alamin la syarikalahu wa bidharika wa mirtu'ana awalus muslimin. Itu juga pernah dikatakan oleh Ibrahim. Dan itu juga yang pernah dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad. Duh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa maasi lillahi rabbil Alamin." Katakan ya Muhammad. Inna salati sesungguhnya salaku wa nusuki dan segala imbadahku wa mahyaya wa mati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Tuhan berkira alam. Dasari kalau wabidari kaum kedua anak awalul muslimin tidak ada sesuatu baginya dan begitulah aku diperintahkan dan aku orang yang mula mula Islam. Itu sejarah Ibrahim. Itu kepercayaan Ibrahim. Jadi kalau kamu nak kata Ibrahim orang kamu orang yang berhak mengakui Ibrahim sebagai orangnya laladinat tabau ialah orang yang mengikut. Kemudian Allah Taala kata wahai nabi dan nabi ini yang berbahas dengan kamu ni. Ah, Allah tak ada ayat. Masa ada apa? Perbahasan. Wahazan Nabi. Dan Nabi ini yang patut mengaku Ibrahim. Dari segi keturunan dan dari segi e'citah. Ah. Ada orang keturunan orang baik-baik. Tapi -baik. dia tak baik. Ada tak? Ada. Ah. Jadi kalau kamu nak tahu orang yang betul-betul berketurunan -betul ke Ibrahim. Ini Nabi-nya. E'citahnya sama. Keturunannya memang Keturunan Ibrahim. Ibrahim dan hada nabi. Ain nah, orang yang boleh mengikut Ibrahim. Dan orang yang beriman dengan Ah jadi kita orang-orang lah yang benar-benar mengikut Ibrahim alaihissalam. Oleh itu hubungan kita dengan Ibrahim alaihissalam rapat, rapat dan dalam selawat kita selawat yang paling afdal sekali selawat ibrahimiyah kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu selawat yang tahu dibaca oleh nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Majid selawat ini yang paling afdal di antara selawat-selawat ini yang paling afdal Kerana selawat ini selawat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak halnya termasuk dalam karya itu. Nah, itulah yang Allah Taala kata, ya. rumah yang pertama diletakkan untuk peribadatan manusia ialah di Mekah. Mubarakan yang diberkati. Alhamdulillah, baitullah ini diberkati oleh Allah Taala. Jadi dari sejak ia terbina sampai hari ini tetap dikunjungi oleh ramai manusia. Dan tempat ibadah yang suci, bersih Tidak ada syirik lagi padanya ya? Bila Nabi Muhammad SAW Dapat membuka Kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi masuk Bersihkan Kaabah itu Daripada segala timbul-timbul syirik yang ada di situ Kemudian Bilal pun azan di atas Kaabah itu Melawangkan kalim kalimah Allah Yang sudah beberapa ratus tahun atau ribu tahun dari sejak zaman Ismail. Sudah jadi tempat syerif tempat itu. Tapi pada saat itu, tahun 8 Hijrah. Tahun pembukaan kota Mekah itu adalah tahun bagaimana Kaabah dibersihkan daripada segala anak syirik Jadi kemudian lepas itu, Nabi SAW mengisyaharkan. Ini tanah suci Mekah, kata Nabi SAW. Adalah tanah haram. Sebagaimana Ibrahim telah mengisyaharkan pengharamannya... Maka saya hari ini mengulangi pengisyaharan itu. Tidak boleh dicuruhi, tidak boleh dicabut tanam-tanamannya, tidak boleh dibunuh binatang-binatang yang melata di dalamnya. Dan Nabi terangkan kesudian ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata dan tidak boleh sebarang orang musyrik mendekat di tempat ini, terlepas ini. Ha. Jadi ibadat syirik itu tak ada di Mekah. Dan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengatakan, Inna Syaitana kat yaa isa an yu'bad fi ardikum hadhi walakinnahu muradiya fi ma siwa dhalika syaitan telah putus asa dia tak akan disembah lagi di tempat ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya perbuatan syirik tidak akan ada lagi di makkah kerana nabi dah kata syaitan dah putus asa dekat sini tak ada lagi dia boleh disembah kalau tidak orang menyembah berhala itu baca apa tidak tahu sebab apa lagi. Ka'abal itu bukan satu masa dulu. Jadi Nabi kata sekarang saat ini tidak akan. Syaitan sudah putus asa. Dia tidak akan dapat disebah lagi di tempat ini. Tetapi dia mesti ada peluang pada yang lain-lain. Kata Nabi SAW. Jangan pula orang kata di Mekah. Tidak ada orang buat jahat. Orang baik-baik belaka. Tapi kita dengar tiga ada orang di Purang. Ada orang buat macam-macam hal kat sana. bukan? Maksiat lain tu mesti ada peluang syaitan boleh kata orang. Untuk buat maksiat. Tapi maksiat-maksiat. Nah, itu satu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu taala pun berfirman innal musyrikuna najisun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, etikatnya najis kepercayaannya, jangan mereka dekat Al Masjidil Haram. Jadi itu pengisyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi itulah tempat yang diberkati. Wahudan lil alamin dan dari tunjuk bagi sekalian alam. Bunjuk apa? Petunjuk kebenaran agama Allah. Itulah dihubungkan sejarah Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Kita balik sedikit pada syakat muzdalifah malam. Ibrahim Yahudi kata Ibrahim Yahudi, Nasrani kata Ibrahim Nasrani. Kata, Ibrahim Nasrani kalau kamu betul-betul nak ikut Ibrahim, ikut ajaran Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Itu ajaran Ibrahim. Dan itulah ajaran para nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi tentang itu mereka tahu siapa? Ha, sedangkan itu hubungan tu Antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad Itu tandanya pembinaan Kaabah Dan kekal sampai hari ini Dan di dalam Kaabah tu kata Allah Ta'ala Ayat Sumbainat Banyak tanda-tanda yang nyata Makam Ibrahim Satu daripadanya tempat makam Ibrahim Ini kita ini tersekelir Ada dua takdiran yang pertama, satu perkara yang perlu diingatkan, makam ni jangan jangan dipita difahamkan bahawa dia itu kubur. Ha itu ingat, yang pertama makam di sini bukan kubur. Bukan kubur Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, ya. Tetapi ada riwayat di antara makam Nabi makab Ibrahim tu dengan Kaabah Baitullah itu di, di, di Hijr Ismail tu, banyak nabi-nabi dikebumikan di situ. Itu ada riwayat Allahu a'lam. Ya, mana tempat itu tempat pernah ada jadi makam Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim Tapi makam Nabi Ibrahim di sini bukan bubur Kerana makam Nabi Ibrahim adalah di Flasim Itu ada riwayat ini Makam ini ada dua makna Yang pertama Makam boleh bermakna mukam Mukam itu artinya Tempat bermukim Nabi Ibrahim Ah ha. Kerana Nabi Ibrahim pernah duduk di Mekah dan Zuliyahnya juga Duduk di Mekah pernah berulang alik ke sana itu satu. Tapi yang masyhur takdirannya makam tu tempat berdiri. Ah ha, tempat berdiri Nabi Ibrahim membina Kaabah Baitullah. Dan dengan takdir Allah Subhanahu Wataala tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah itu tadi, terlekatlah tanda tapak kaki Nabi Ibrahim di batu. Ya? footprintnya itu ada ha. dan itu mula-mulanya batu tu yang Nabi Ibrahim letakkan untuk Nabi Ibrahim berpijak untuk meninggikan lagi bangunan Kaabah nyusur batu-batu dan batu tu mula-mula lekat dengan Kaabah betul melekat zaman Syedina Umar orang selalu jalan situ terlangkup batu jatuh. Bila tahu? Jadi Sayyidina Umar perintahkan pecahkan. Kalau jauh. Ha, ah, itu di tempat sekarang. Kalau tidak di dekat, sebab ada dewasa yang macam mana Nabi Ibrahim berpijak dekat batu ni padahal dekat ha, apa dia jauh. Ya tidak tak? Ha, nah. Satap Asalnya dekat. Saya ni Umar suruh pisak jauh kan pasal banyak orang. Sangkut batu di dalam jalan sawah ke apa benda. Ah, ha, dan sekarang pula dibuatkan kubah, dibuatkan apa semua sekali dan mesti nampak dia punya apa? tanda itu, itu tanda yang Allah Ta'ala kekalkan, maknanya Allah Ta'ala yang menguruhkan kepada orang ramai tengoklah kalau kamu semua percaya pada Ibrahim inilah kisah Ibrahim, inilah cara Ibrahim dan ini Muhammad, cucu Ibrahim AS yang menghidupkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kamu tak ikut? Sedangkan keterangannya banyak sekali bantara demo dari segi apa namanya? dari segi geografi ya. Ka'bah Baitullah, maka Al-Qarama, di atas Madinahul Munawwarah, naik atas lagi Al-Masjid Al-Aqsa. Tiga satu lain. Kawasan suci. Nah. tapi dengan keadaan dan takdir Allah taala juga kawasan itulah yang paling bergolak. Kawasan itulah yang paling kaya dengan minyak. Kawasan itulah jadi rebutan alam. Orang-orang dunia ini semua. ya. Dan banyak ahli-ahli politik dan ahli-ahli sejarah. Mengatakan, perang tidak akan berpunca dari tempat lain. Akan berpunca dari tempat lain. Perang dunia banyak. akan ya. Tempat itu memang tempat strategi yang Allah SWT telah jadikan. ya. Hmm tinggal kita ni saja manusia memikirkan uh, apa macam mana kita bertindak dan macam mana kita menghormati tempat itu dan sebagainya. Wa man dakhala ukaana amina dan orang yang masuk ke tempat itu amanlah dia. Jadi orang yang pergi berkah di saudara-saudara sese sekalian, bila pergi ke sana ndaklah kena angkat secara-secara ini, ya. Ha ah, perhatikan. Dan ini akan dapat menguatkan lagi, ya. Apa keyakinannya? Mendekatkan lagi hubungan dia dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Sudah bayangkan tempat itu tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya Nabi Ibrahim dan kata para ulama tempat itu pernah dikunjungi oleh setiap nabi dan rasul untuk riwayat-riwayat yang sampai pada mereka dan segala kawasan tanah Haram itu semuanya kawasan suci Allah katakan firman Al Quran Inna Safa wal Marwata min Sha'irillah sesungguhnya bukit Safa dan marwah itu daripada syair syair agama Allah. Malah di sana sudah kita bincangkan ada 15 tempat di mana terkabulnya doa. Sudah lepas ya? Eh? Ha, 15 tempat di mana terkabulnya doa dan satu daripada tempat tu tanah haram Mekah itu sendiri. Ha, di mana-mana kawasan tanah haram awak doa insya-Allah kabul doa awak kerana kawasan tu dah masuk kawasan protek tempat larangan Allah Subhanahu Tempat Allah Taala nak memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang datang ke tempat itu. Itu keampunan disediakan. Siapa masuk situ kata Allah Taala amanlah dia. Aman dakhalahu kana Dan satu daripada keistimewaan orang-orang Quraisy walaupun mereka itu pada masa sebelum Islam mereka buat amalan-amalan jahiliah. Tetapi ada perkara-perkara yang mereka masih pegang daripada zaman datuk nenek mereka yang pernah menerima ajaran Ismail bin Ibrahim. Satu daripadanya mereka sangat-sangat menghormati kawasan Tanah Haram Mekah. Ini terang dalam sejarah, yaitu terutama sekali mereka tidak mau menceroboh tempat itu dengan pembunuhan. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sebab yang mana terpaksa berlaku peperangan antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin, tetapi kalau terkena bulan tu bulan haram, bulan haram. Ini bulan haram pun sejarah lama sesuai sekalian. Empat bulan. Bulan dul-kaidah. Bulan dul-hejjah. Bulan Muharram Tiga bulan itu berdirin. Dan bulan Rajab nanti. Bulan tujuh kita. Itu bulan haram. Kalau ada bunga-bunga nak berlaku peperangan di masa itu. Di antara kaum muslimin dan kaum musliqin. Maka kaum musyrikin sama-sama Cuba cari jalan mengelakkan Kerana mereka juga takut berperang dalam bulan haram Dan begitu juga mereka takut berperang dalam tanah haram Takut mereka Sebab ini warisan lah yang pernah mereka warisi Dan ini perkara itu benar dalam Islam pun mengakui perkara itu Sebab tanah haram ni tak boleh dicerubui Tak boleh dicerubui dengan pembunuhan Tidak boleh dicerubui dengan perperangan Tidak boleh dicerubui dengan segala kerja-kerja yang buruk Sebab Allah Ta'ala kata Wa'amantakallah hukana aminah Siapa masuk ke dalam tempat ini apa dia? Jadi ada satu peristiwa tahun 14 ah uh, tahun 1341 ya. 1341 Hijrah. Berapa tahun dulu? Ya. 9 tahun dulu ke kan? 10 tahun dulu? Ya itu bila mereka menyerbu Kaabah Baitullah. Ya taklah? Dan ada yang mengaku dia cuba di Imam Mahdi lah dia nak mengambil, mengambil mengembalikan kedaulatan Islam. Macam mana kalau Imam Mahdi boleh mencurugu khabar itu lah? Boleh buat perangan dalam khabar itu lah? Tak mungkin, tak mungkin. Jadi kenapa bukan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tak betul lah kalau ya. Kalau Imam Mahdi takkan tak buat itu. Ini cerita pada satu masa lalu. Bau lah kalau seluruh Jadi maknanya itu sudah merupakan satu pelanggaran atau satu pencuruguhan yang tidak Dapat diperima oleh Islam kerana kawasan itu Memang kawasan aman Hatta orang jahiliah pun menjaganya dulu Tak mahu dia Kalau dua orang Arab berusaha-usaha Yang berangkali tak Antara satu sama lain menunggu untuk bunuh saudara Tapi bila mereka jumpa dekat Kaabah, Tanah Haram, Mekah Dia pun tak mahu apa-apa -mah. Selamat dia, dia dia tahu Ini bukan tak mungkin apa-apa Ini Tanah Aman Dengan tidak ada undang-undang dunia Undang-undang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang jahiliah itu menghormati. Itu satu daripada ciri-ciri Apa nama kita kata Kebaikan orang-orang Arab Zaman Jahiliyah tu Iaitu mereka mesti menghormati kawasan Jadi bila ada berlaku Ada bunga-bunga nak berlaku perang pada masa itu, Mereka cuba mengelakkan Satu pericara yang kita boleh dapat Diterang dalam sejarah Iaitu masa Nabi nak masuk Mekah Dalam tahun 6 Hijrah Iaitu bila Nabi nak buat Umrah Nabi bawa kaum muslimin. Nabi berkeman satu kawasan nama Kedai Biyah. Kedai Biyah. Dan Nabi bila sampai di situ, berkeman di situ, orang-orang Arab Mekah itu mesti bersyrikin pada masa itu. Cuba menghalang kemasukan Nabi. Mereka kata kalau masuk jadi perang. Dan Nabi menerangkan kepada mereka, kami masuk Mekah ini bukan nak perang-perang. Jangan nak, nak, nak buat umrah saja. Dah rindu sangatlah ke Kaabah Baitullah. Dah berapa tahun tinggal ke Kaabah. Jadi mereka nak masuk buat Umrah Nak keluar Nak balik Tapi orang Mesirikin ni tak percaya Dan mereka tambah benarkan Nabi hantar Sayyidina Usman Untuk Menjadi utusan menerangkan kepada mereka Hakikat ketatangan Nabi Dan mereka tangkap Sayyidina Usman Mereka penjarakan Bila Nabi dengar berita tu Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang Islam semuanya ihram. Kita masuk, apa jadi jadilah? Perang pun peranglah kerana izin sudah sampai dari Allah. Ah, ha, kerana kalau terpaksa perang kerana mempertahankan kebenaran walau diharam mahu boleh buat. Itu ada ayat yang membenarkan itu. Sebab Nabi kata, saya tidak dibenarkan memerang dalam tanah ini cuma satu masa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa saja, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada riwayat. Tetapi bila Nabi sudah isytihar kan berihram, seluruh <coughs> orang ramai ihram. Orang Mekah dapat berida. Oh, ini orang sudah ihram, maknanya bila sudah ihram <coughs> mesti masuk. Dan mereka tahu hukum. Dan di sini juga menunjukkan bahawa mereka sudah mewarisi juga amalan haji dari zaman Ibrahim. Dan amalan haji ini adalah banyak cerita hubungannya dengan Nabi Ibrahim AS. Bangunan Kaabah Baitullah, Safa, Marwah. Ya? Hmm. Dan lain-lain lagi. Semua ini syi'a syi'ara ramah Allah. Ya? Bila mereka dengar orang Islam sudah ehraf, mereka lepaskan Sayyidina Uthman. Dan mereka bawa tawaran untuk berdamai, tak mau perang. Kata ahli sejarah, itu daripada sebabnya mereka takut benar kalau berlaku perang dalam bulan tu, bulan tu bulan Zulqaidah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima syarat-syarat mereka. Itu ceritanya banyak dalam perang Mudaybiyah tu. Tapi orang Islam yang sudah ehram ni mau masuk juga, sampai berlaku sedikit perkara yang tidak dikenani oleh Nabi Sallallahu yang mana bila Nabi suruh mereka itu berta'alul Menyembelih jam ta'alul kerana terkepung Itulah juga asal hukum Kalau kita terhalang tak boleh masuk ke Mekah Kerana apa-apa sebab Kita penelih dan tundang Kita bersyukur, kita balik Itulah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah Disuruh mereka buat begitu Banyak yang tak nak buat Akhirnya Nabi SAW Mengadu hal pada istrinya Umid Salam kata mi selamat tuan tu satu-satu tuan sendiri cukur Sebelih kurban. Sebelih dam. sudah kalau dia nak masuklah masuk sini ha senanglah jadi nabi pun buat pertama sekali yang nabi, apa menyembelih apa namanya dam. mencukur dan nabi buka pakaian ihram pakai pakaian biasa sudah teranglah nabi takkan masuk ke Mekah ah ha, ketika itu mereka semua tetap ikut takkan nak masuk tanpa nabi Muhammad solah ha, nah gitulah jadi Isu sejarahnya di situ Cuma kita nak, nak nampak di situ apa Penghormatan terhadap tanah Haram dan bulan haram, bulan haram. Itu memang dijaga oleh mereka Jadi pula kawasan aman itu Dalam peristiwa itu Serina Umar adalah orang yang Rasa Sangat tak puas hatilah ya, Dengan Sikap orang musliqin dan beliau juga merasakan keberatan untuk menerima sikap Nabi yang begitu toleran dengan kaum musyriki pekap tu. Haa itu kita bilang toleransi eh, ni tadi ya, tolangan tu. Itu ceritanya terang. Butir-butir perjanjian yang Nabi Tanda Tanangi atau Nabi Cap tu, semuanya dibuat oleh musyriki. Haa. Maksudnya kita ni kalau nak buat kritik Apa dua-dua lah Bukan buat butir-butir sama-sama Kita puting apa butir satu dua apa semua, Tak ada Mereka buat mereka datang bawa ini Ini kita punya butir-butir perjanjian Oh tiga pula satu ah, Haa ikut satu Nabi bila dengar apa butirnya Katanya berhenti perang sepuluh tahun Boleh kata Nabi Berhenti perang Sepuluh tahun Boleh dalam sepuluh tahun ni Kalau ada orang Islam nak balik ke, ke, ke Mekah Maknanya nak jadi murtad nak ikut keluarganya balik Jangan ditahan Boleh Kata Nabi boleh. Memang tak ada lah orang balik Tapi Nabi kata apa Boleh Dan kalau ada orang kita dalam sepuluh tahun ni Nak masuk Islam jangan terima Mereka bawa cek saran Maknanya kalau orang Kudus nak masuk Islam dalam Apa namanya Sepuluh tahun ni jangan terima Balik-balik ini kita ada perjanjian kamu tu saya tajujung. Nanti lepas 20 tahun. Itu lebih syarat. Nabi kata boleh. Wah, saya tak apa bila dekat dia. Si Abu lagi setia Nabi. Ha, ah, boleh. Ini tahun kamu mesti balik. Tak boleh masuk. Padahal dah sampai. Ini ini perjanjian dia sebelum Nabi tahallul dalam ihram. Ini tahun mesti balik. Tahun depan boleh datang. Pun tiga hari Tak boleh bawa satu. Menaikkan jatuh orang musafir. Jatuh orang musafir tahu bagai sebilah pisau atau wapel orang musafir tentulah apa? Tapi bawa jatuh pedanglah boleh. Tiga hari. Nabi kata boleh. Tulis kata dia. Ini yang kita tengok Insyaallah Mu Allam Jwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bikin ni butir-butir mereka dibentangkan kepada Nabi dan Nabi kata tulis. tulis. Tulisnya apa? Inilah yang dijanjikan oleh Muhammad Rasulullah. Ha, Nabi pula, Nabi kata biar aku bawa ini janji. Dengan pembesar-pembesar puresh. Nabi ambil itu. Ini yang dijanjikan oleh Muhammad Rasulullah. Tukang tulis itu kata, kami tak ikhtiraf Tuhan Rasulullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kata saja ini yang dijanjikan oleh Muhammad bin Abdullah. Dah. Nabi kata tulis Muhammad bin... Alhamdulillah Mula-mula Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim oh, Mereka kata kami tak pakai Bismillahirrahmanirrahim Kami pakai Bismillahirrahmanirrahim Boleh juga? Boleh Tapi itu ada unsur-unsur sikit Masa mereka bicara Orang Arab ni dia punya cara cakap Dan cara bahasa dia lain sikit jahiliyah, awan jaili kan ya, Kalau kita ni Bismillahirrahmanirrahim dari Allah Mereka selalu kata Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu ya Allah Tak sebut al rahim. Nabi pakai macam itu. Nabi kata pakailah. Tulis Bismillah Omar dan tulislah dengan ini dijanjikan oleh Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah semua. Nabi siapa? Ini yang saya nak Omar rasa tidak kuasai. Dan banyak sahabat-sahabat rasa tak boleh. Sebab bila Nabi nak tahalul Nabi suruh tahalul. Mereka tak mahu tahalul. Mereka tak mahu. Mereka rasa ini ini kejadian ini tak betul. Mesti memasuk rupanya Nabi Muhammad ni mempunyai pandangan jauh. Yang paham ini, yang terima ini, yang sudah dalam kepalanya tersedia perkara ini. Sebab kadang-kadang kita punya fikiran ni nampak nampak saja yang dalam dalam kita nampak. Tapi saya Na'ubakar dah nampak. Bila saya nak Umar rasa tak boleh sakit dah tahu juga jumpa saya Na'ubakar. Katanya Abakar apa pendapat? Oh, tentang Rasulullah ni menerima ni semua. Tapi saya Na'ubakar saya pandang satu saja. Allah tidak akan mengecewakan Nabi-Nya Muhammad. Ah, ha, adalah. Ya, ya. Allah tidak akan mengecewakan Nabi-Nya. Ha, itu satu dia punya pandangan. Ini pandangan kerohanian Bahawa Allah Ta'ala tak akan nak biarkan Nabi-Nya sia-sia begitu. Tadi ini orang musyri. mesti dia benar. Ha. Itu pandangan saya lah. Abu Bakar Rasulullah. Oleh sebab itu Nabi Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Ini Saidina Abu Bakar ni tidak lebih dari kamu dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya maknanya mungkin ada di antara kamu yang lebih tapi dia lebih dari kamu dalam satu keimanan yang ada tersemat dalam hatinya. yakni dia punya keimanan keimanan itu satu kare dia punya waspada. Ya. Dia punya iman selalu advance sebelum orang dia dah saya dulu. Ah itu macam kisah Isra' dan Mi'raj. Orang belum cerita lagi dia dah rasa kalau macam ini berlaku boleh jadi, kalau macam ini berlaku boleh jadi, kenapa tak boleh jadi? Radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Ha, bila saya nabakar kata, saya rasa saya percaya Allah Taala tak akan kecewakan. Muhammad. Tak. Akhirnya itulah Nabi laku tadi, Nabi Ta'ala semua baliklah. Dan dalam perjalanan Allah SWT turunkan ayat yang menunjukkan bahawa kamu tak berapa lama lagi. Tak berapa lama kamu akan masuk ke Masjidil Al Haram, menghaliqunah rousakum wa muqassirin la taqatul. Allah Taala turunkan ayat, "Inna fatahna laka fat-han mubiin." Sesungguhnya kami akan bukakan bagimu ya Muhammad pembukaan yang nyata. Ah, ha, sudah berikan bayangan bahawa kamu tidak lama, tak sampai 10 tahun. Ha, jadi itu tahun 6, hanya tahun 8 saja. Nabi Muhammad dapat masuk Mekah kerana mereka sendiri melanggar perjanjian yang mereka buat. Bila mereka mencerupuh. Orang mereka mencerupuh orang yang bersepakat berapa bersekutu dengan Nabi Muhammad. Kafe sama kafe. Tapi dalam janjian itu benar ada. Ada yang kafe bersekutu dengan Nabi Muhammad dan ada yang yang ini jadi blok. Dua blok. Yang blok Nabi Muhammad ada kaum kaum yang belum Islam tapi kata kami mau bersekutu dengan Muhammad kami berlindung dengan Muhammad dengan orang Islam. Yang ini kata kamiโดng ngapureh. Ah, ha. berlaku pencobaan dari mereka. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke Mekah tahun 8 Hijrah dan mereka dah tak bikin tak dapat bikin apa-apa lagi dan sudah lemahlah mereka itu dan itulah Allah taala kata idzaa jaa'a rasuulullaahi wal fathu wa ra'ait an-naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajaa bihamdi rabbika wa saghirhu innahu kaana tawwaaba apabila datang pertolongan Allah dan datang pembukaan maknanya kemenangan. Kamu dapat talung di Mekah. Dan kamu lihat orang masuk kepada agama Allah berduyun-duyun. Kalau dulu masuk seorang-seorang takut-takut. Dan orang turis dah kata 10 tahun kalau ada orang kita yang nak masuk jangan terima. Sekarang bukan satu orang lagi. Berduyun-duyun masuk. Kamu sendiri langgar perjanjian kamu. Aa, ah, Afwa aja Berbondong-bondong kata orang Indonesia. Syekh-syekh datang. Kawan saya muslim Ah, ayo kita roboh Nabi Isa ya buat. bertasbihlah kamu memuji Allah. Subhanallah. Masuk ya. Itulah puncak perjuangan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita cakap di sini yaitu kawasan aman Mekah itu sudah menjadi kawasan aman dari zaman-zaman dan hubungannya erat dengan sejarah Ibrahim alaihi dan sebelum Ibrahim nabi-nabi dan rasul-rasul membawa syariat daripada Allah taala dan syariat Allah itu satu. Dan inilah buktinya kepada mereka Yang mahu kan agama Allah Tidak lain Itu Kaabah Itu Tanah Suci Mekah Itulah kawasan Yang Allah Ta'ala jadikan tempat orang dapat kampunan di situ Dapat limpah punnya dari, dari Allah Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah dari segi apa kata Kita kata Menempatan amnya uh, Dari segi uh, Sejarah ya? hmm. Kemudian dari segi kemasyarakatan Nah, di sana terlihat jelas Ciri-ciri persamaan dan perpaduan Di Makkah Macam-macam bangsa ada kan kau Apa saja buat bangsa ada wakilnya. Subhanallah Kalau tak satu dua orang Kalau tak ramai satu dua orang pun ada Macam-macam bangsa yang tinggi, bergamen tinggi sebah sendongak tengok dia, yang kulit rendah ada, yang besar, yang pokok, yang merah, yang subhanallah. Orang Afrika tu saja berapa bangsa? Afrika tu. Ah. Sesama kadang negara ada Tanzania, Afrika Nigeria kah, Somalia kah. Ya. Afrika tak kah, Afrika subhanallah. Ya. Jadi di sana nampak jelas ciri-ciri persamaan dan perpaduan. Tidak dipersoalkan perbezaan keturunan. Ya, Tak ada orang sana datang Saya kitorang nasib pulang Tempatnya mesti kat sini Saya kitorang nasib pulang Tak ada, tak ada. Ini semua baikullah Terbuka Kamar baikullah Siapa datang Dulu pergi ke depan Siapa nak tawaf-tawaf Tak ada siapa yang boleh larang siapa Ya, Tak ada kira warna kulit Tak ada kira kaya miskin Dan sebagainya Semua berpakaian yang sama Menunjukkan perhambaan diri Kepada Allah semata-mata tidak ada sebarang kemegahan atau kebanggaan duniawi yang ada, yang ada ialah taqwallah subhanahu wa ta'ala dengan ini dapat terjalin persahabatan yang baru antara kaum muslim yang pertama sekali kita ingat orang yang datang ke sana semua umumnya tujuannya nak taqwallah ya, kalau ada yang memang datang tujuan lain pun adalah memanglah nanti dia terima lah akibatnya pun tak berapa lah. kalau ada orang yang tujuan, jahat, tujuan tak baik Allah Taala saya yang tahu. Tapi umumnya semua datang dari keambunan dari Allah. Ya tiada. Semua datang bertanya lembai Allah, lembai. Tiada orang punya fikiran tak lain tetumbuh nak tahu karma bapak Allah. Nak mengadap kepada Allah baik dari Afrika, baik dari Eropah, baik dari apa semua. Alhamdulillah. Tujuan utama ibadah. Ah itulah satu-satunya satu mujizat Nabi Muhammad, satu fadil yang luar biasa dalam dunia hari ini orang yang datang ke sana tak ada tujuan lain. Ia tujuan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka itu mereka tidak bersungkatan pakai? Ha. Dan yang kat sana tu tak dia tak rasa aku ni pakai macam ini boleh ke masuk ke tak mesti? Tak ada dia mesti dia mau masuk dulu. Aku tak ikutkan tak kira pakai. Ah. Ha. Dekat sini awak sanggup pakai kasut sebelah lain sebelah lain. Sana banyak orang pakai kasut sebelah lain. Janji kasut, sudah. Pakai kasut pakai kasutkan tujuh orang. Nak tahan panas saja. Tak boleh dia pakai kasut sebelah lain boleh. Tak ada orang, nak, tak ada orang nak tengok, tak ada orang bilang apa pun. Tak ada. Orang tahu Ini bekar, tak ada kisah. Tak ada kisah. Ah. Tak pakai kaya napa. Subhanallah. Sebetul napa perkara tu kan dah sempat yang dipikirkan tak Allah. Itu yang saya dah katakan 2 minggu dulu. Kalau ada orang bergaduh kat sana, bergaduh pasal nak ibadah. Jadi ada ya, kalau dia bergaduh pun pasal ibadah ni. Dia masuk tu pasal masjid tu. Dia bergaduh. Yang bergaduh ada yang apa semua. Tapi pasal nakkan tempat nak ibadah. Nak apa semua sekali. Kita kat sini tak pernah gaduh lah pasal ibadah ni. adalah. Kita gaduh ni pasal duit. Pasal pangkak. Pasal itu pasal yang di sana. Orang gaduh pasal ibadah. Tak semua nak gemuk ibadah. Nak cari tempat yang paling depan. Di Kaabah kalau boleh. Ni ada lah. Habis saja Assalamualaikum warahmatullahi dia pun kalau bergebot nak cuba padah asbab bergebot batal la tola-tola la kare. Walaupun keadaan memang benda diingini dalam Islam tetapi di situ kita nampak semacam up. kalau setengah orang yang dikata, "Eh lah, apa nak pergi bergebot ni nak cuba ke apa?" Ini orang yang educatedlah cakap begini, bukan dia oranglah. Uh, Sejuk kita yang tak ada islami pun ya. Lah. Kalau hidup kita islami alhamdulillah lah, <laughs> ya. Ada apa dia orang ni? Eh? Sudahlah tak dapat jump tak apa. Dari satu segi cakap dia tu boleh kita kata dia malas tapi kita boleh nampak semangat ini tu tak ada keyakinan dia yang ini orang dia tunggu betangle dia nak dapat jom Hajar rasul tak dapat siang malam dia datanglah malam ditemu oh, peluang nak cium di situ dia punya keimanan sebab ada hadis Nabi mencium Hajar hadar Aswani ibarat mencium tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ibarat saja ibarat yamin Allah fil aqi tapi kita jangan tafsir buka-bukan ini tidak hadis begitu maknanya kita dapat satu yang palsu kalau ada hadis Nabi, al Hajar Al Aswad, Yaminullah bil-akul. Yamin itu, ada dua makna. Ada makna sumpah. Tapi dalam hadis ini, maknanya, Yaminullah, kanan Allah di muka rumi. Alam Allah lebih mentahui hakikatnya. Ini hadis Nabi seorang bahasa. Jadi di situ yang kita demo apa semangat. Bukan dapat duit. Nanti apa pun kan? Malahan susah bayar lagi. Tapi tidak kan? pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yang berdiri di di multazam tu, dia melekat dekat situ. Berapa jam dia tak berdiri Ha. Nak dapatkan pahala. Yang duduk dekat Kaabah, tak makan, tak minum, tak buang kecil dia tahan nak duduk dekat Kaabah. Ada? Pasal apa? Semua nak cari pahala. Ha, jadi kalau awak nak tengok orang berebut pahala, kat sanalah. Kat sanalah ah ha, sama ada masa zaman senapakan dah ada dah benar itu ke atau kemudian orang tahu dia nama senapakan wallahualam dia kecil apakah ini satu lorong tempat niaga orang ramai eh. ha. ah banyak sejarah yang selit-selit tu ada lagi tapi sekarang kota tu sudah besar eh. kota mekka tu dah tabah kesemua manfaat ini adalah duniawi dan ukhrawi ada manfaat duniawi dan ada ukhrawi kerana agama Islam adalah agama untuk faedah dunia dan akhirat dua-dua Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ya. ta'ala Rabbana aatina fid dunia hasanatam Wafil aafirati hasanatam Wafin a'adha benar Ya Maknanya saya tidak mengerti Karena ini sudah semua orang tahu Ya Tuhan kami beri kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan selamatkan selamat, kami dari api neraka. Gitulah Allah menerangkan bagaimana sepatutnya orang yang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mohon kebaikan dunia dan kebaikan akhir Dan ayat ini juga saudara-saudara sekalian, ada hubungannya dengan ibadah haji. Ini satu cerita berkenaan dengan ayat. Allah taala turunkan ayat ini, "Rabbana atina fid dunya asanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Sebelum ayat ini ada satu ayat. "Wa minannasi man yaqulu, 'Rabana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaaq." Wa man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni ayat 21 sebelumnya ada satu ayat lagi ya Ayat itu berbunyi ada di antara manusia yang berkata rabbana atina fid dunya ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia Yang sebenarnya dalam ayat itu tak sebut kebaikan Waminanna siman ya pulu rabbana atina fitudin. Ada di antara manusia yang hanya kata Ya Tuhan kami beri kami di dunia. Wama lahul bil akhirat diminhalat dan tidak ada bahagian bagi mereka di akhirat. Ini ada riwayat orang-orang Arab zaman jahiliah mereka pergi haji, ya? tapi haji mereka itu campur aduk dengan amalan jahiliyah. Ah, misalnya orang Quraisy, kalau hari Arafah, dia tak pergi Arafah. Dia pergi Muzdalifah. Dia orang Quraisy. Orang Quraisy ni orang yang terhormat sekali dalam kaum kaum Arab kah. Orang ramai semua pergi Arafah, dia tak pergi. Sebab apa tak pergi Arafah? Dia bilang Arafah tanah halal. Muzdalifah tanah haram. Jadi, dia orang berkumpulkan Muzdalifah. Ingat ya, Arafah tanah haram, Bukan tanah haram. Kita keluar dari Haram. Tapi tempat itulah Allah Ta'ala turunkan rahmat. Turunkan keampunan. Jadi bermakna, sebelum kamu masuk ke Mekah tu, untuk minta keampunan, sucikan diri kamu dulu. Allah Ta'ala sucikan kamu dekat Arafah. Terus macam masuk balik Mekah, pergi tawak, pergi, tawar, pergi tawar, kan Itu cara hadir. Dia muntah. Orang puris tak mahu berdiri musdadifah. Oh, tak mahu berdiri dari Arafah. Dia kata kita orang puris tak layak keluar dari Muzdad dari tanah Haram. Itu jahil dia tu. Allah Ta'ala kata Taklah kamu beredar Dari mana beredar ni orang ramai orang kuris, Kamu pun sama dengan mereka Pergi beredar dekat tempat Arab. Jangan kamu kata kamu nak pergi di Muzalifah Pergi Arafah, beredar dari Arafah Itu ayat Jadi Lepas Muzalifah Pergi Minah Melontar juga tu Dan di Minah tu apa? Doa mereka Doa-doa mereka tu semua bukan doa ada yang setengahnya menguji Dato' Nenek. Syair, pantun, bertemasha lah. Bertemasha. Nah, tiga hari itu tebak mereka bertemasha. Dan pada masa itu syaitan dan jin sama campur. Nah, Sebab kita tahu weh, syaitan pun dah dicampurkan itu. Nah. Orang ramai berkumpul. Ya. Campurkan lelaki-lelaki perempuan. Dosakan zaman jahiliah. Zaman sekarang ini selesai-selesai tuan. Ini ingatannya ada orang yang muda ke yang tua tak kira. Di sana bercampur laki-laki perempuan. Berimpit-impit. Maksiat ada. Ada. Ha. ada. Semua orang yang jaga saya takut Allah dalam hati. Ha. Kalau orang tak jaga takut Allah itu memang macam-macam. Terlaku Dan orang yang datang tu bukan semua orang alif. Orang jahil banyak. Dia ya, laki-laki yang perempuan. Ha. Yang alif sikit. Yang jahil banyak. Dan syaitan boleh membisingkan pada orang yang jahil. Dia macam-macam bisingkan. Alhamdulillah. Jadi kalau zaman jariah temasyah, temasyah Temasyah Temasyah Ha Dan mereka berdoa Berdoa minta apa Tak ada minta dunia Jema Dia tak minta akhira, Minta dunia saja Ha tu yang kata Ya Allah Saya kalau dapat 10 jariah Ke 20 jariah Tahu jariah apa Gundik-gundik Perempuan Ha ya, nak gundik Yang ni kata saya perlu 500 ekor ruta Yang ni Pediknya yang dia minta tu semuanya Dunia belakang. Jadi bila sudah Islam Mereka ni ada setengah ni ingin Juga nak mintakan kena senangan dunia Jadi mereka takut Takut dapat kenangkan dulu jahiliyah kita ni Semua kerja kita yang minta dunia <coughs> Tapi, Tak minta ada Jadi mereka tanya kepada Rasulullah Boleh tak kalau kita minta sesuatu Baik dunia ya Allah Beri rezeki yang halal Yang baik ya? Kalau yang belum beristeri minta Kalau dapat isteri yang salehah, ya, Yang baik yang belum bersuami minta kalau dapat suami yang baik mintalah itu tempat-tempat tu tempat meminta tu di Mina di mana semua itu minta, minta. boleh ke tidak Allah Ta'ala tuakan tidak ada kesalahan atas kamu kata Allah Ta'ala antaruh fadlam yang Rabbikum tidak ada kesalahan atas kamu kamu minta fadlam yang Rabbikum kunyian dari Tuhan kamu Ha. cuma kemudian Allah Taala tunjukkan ayat, jangan kamu jadi macam mereka dahulu jahil ya, bila berdoa minta dunia saja. Rabbana atina fiddunya wa ma lahu bil Minta dunia dan akhirat tak ada bahagian kata Allah. Tapi wa minhum dan ada di antara mereka, ini yang sudah beriman. Dia minta, Rabbana man berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah faqil akhirat yang hasanah waqina 'adzab. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi di sini satu pengajaran bagi kita iaitu setiap permintaan dunia yang kita nak minta, kesenangan-kesenangan dunia yang kita nak minta mesti dikaitkan dengan kesenangan akhirat. Di orang akhirat ni. Sebab kita punya hidup bukan dunia tu. Kalau awak minta isteri yang solehah, tujuan apa? Untuk menolong awak perkara Akhirat, perkara kebaikan Akhirat, bukan setakat untuk dunia saja. Kalau minta uang Minta harta, minta teman untuk Akhirat Supaya kesenangan dunia digunakan Untuk akhirat, itu orang mu'min Kalau setakat dunia saja habis, serugi ha, Jadi minta untuk akhirat Oleh sebab itu dalam Kutubah Jumaat, mesti ada doa Ya, dah lama katakan Doa tu tak boleh untuk dunia saja Mesti sambung dengan apa kalau doa semata-mata untuk dunia tak sah atau apa? Ha. Mesti dunia itu dikaitkan dengan apa? Kalau kita kata, nak minta banyak umur. kita kata sihat pada Allahumma innalaa syukran ya Allah berilah aku kesehatan pada. Tapi apa kita kuat supaya dapat bertakwa kepadaMu? Ah, itu dikaitkan kesehatan badan itu dengan takwa Allah. Ah, jadi senang semayang, senang ibadah. ya tidak ada macam kita sakit ni padahal tak sempurna nak buat kerja-kerja kebajikan pun tak dapat jadi minta sehat dalam taqwa wa qul 'afri la minta banyak umar tapi nak apa fi sa'atika supaya dapat menta'atikum warizqat halalat thayyibat nabiatu allal yang halal yang baik jangan kau azabkan kami dengannya yang ini berdapat rezeki yang halal yang baik itu Tak azab macam mana? Ingat, ini rezeki ini hari ada Besok tak ada, jadi jangan susah hati Hari ada, ada hari tak ada, tak ada Tak azab kalau dah hari ada Awak senang, hari tak ada, awak susah Azab nanti ya? ha, Kemudian bila tak ada rezeki, apa? Nak sedekat, nak zakat, nak apa Kalau tidak nanti awak azab tu nak rezeki ya. Susah Rezeki banyak-banyak, zakat tak keluar Azab, azab, azab. Tak ada, itu azab Jadi ini semua yang diminta Jadi tiap-tiap permintaan dunia, kaitkan dengan Akhiran, itu orang Muslim, itu orang ramo ini, kerana dunia ini hanya lalu, tempat lalu dan tempat yang akhir, akhiran tidak terus. Nah, insyaallah tanda ya, aldi ah, cukup sampai sini bahawa ini habis cerita kita, kita insyaallah dua minggu lagi kita akan bicarakan nah, dengan tengah hadis. Ya.